Oh, oh. wa salamu ala nabina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi al jme'a t'respektuar shikues asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat ne kete ko te bekuar dhe ne ktonet te muajit te meshiris muajit te begative te madha po takohemi sresh ne emisionin e radhas dhe sbashku perjetojm mundsin me cilen allah u na ka privilegjuar ajo es mundesia e ngritjes dhe avancimit te vazhdueshem Tema të cilën do të trajtojmë sonte ka të boj me shocërimin me Kur'anin në muajin e Kur'anit. Në të vërtet, me shumë të drejtë muaj i Ramazanit mund të quhet dhe mund të cilësohet si muaj i Kur'anit. Për arsye se, ashtë e gjithë njorë se Kur'ani ka filuar të zbres mu në muajin e Ramazanit. Për këtë kemi dëshmi të shumëta. Allahu i madhruar, Në surën El Bekare thot, Shehro Ramazan e ledhi unzile fihi l-Kur'an. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani, dhe ne praktikisht e kuptojmë se muaji në të cilin ka filuar zbritja e Kur'anit. Ndërsa, në tjetër vend në Kur'an, që në të vërtet është filimi i surës Dukhan, Allahu i madhruar thot, Hamim, o el kitab il mubin, inna enzelnahu fi lejletin mubaraketin, inna kun na mundhirin. Hamim, pasha librin e qartë, ne me të vërtet e kemi zbritur ate në një natë të bekuar, dhe ne në përmjet ti u atërhaqëm vërrejtjen njërëzve. Ndërsa, për ta kuptuar se cilë ashtë kjo natë e bekuar që përmendat në filimin e surës dë duhanë, Allahu i madhruar, më vonë, ka fundi i kuranit në surën el-kadr, thot, inna enzelnahu fi lejleti el-kadr, ne me të vërtet e kemi zbritur ate në natën e kadrit, o me e dara kema lejletu el-kadr, e qka të informant ty se qfar është nata e kadrit, lejletu el-kadri kajrum min elfi shahër, nata e kadrit është më evlefshme se njemi muaj. Në basë të këtyre tri ajeteve në tri vendet të ndryshme të kuranit, Konkludojmë se Kurani zbritja e ti ka filuar në muajnë e bekuar të Ramazanit, respektivisht në një natë të bekuar, si kur se është përshkruar në surën e të duhan, e aje natë e bekuar është nata e kadrit e cila ndodhet në fund të muajnë të Ramazanit. Pas i që e kuptuam se Kurani pas ka zbritur, pas ka filuar të zbres në muajnë e bekuar të Ramazanit, atëher ardhja dhe përsëritja e këti muaji, gjdo vit gjatjetë të son, duhet të nashërbej përvestjera sh edhe që shosërimi i jynë me Kur'anin, qëndrimi i jynë dhe i Kur'anit, të merë form të re, të merë form më të avansuar nga aspekti i kualitetit dhe cilsis. Nëse, deri tani kemi pasur një qëndrim të caktuar në dhe i Kur'anit, një qëndrim praktik të, që mund t'ju të^{}n jo sa duhet korrekt, një çndrim praktik dhe një shoshërim i cili mund t'ju të^{}n shumë i zbehth, shoshërimi ynë me Kur'anin ne duhet ta shfrytëzojmë muain e Ramazanit që të ripërtërim shoshërimin tonë me te, që të, që ta intensifikojmë edhe më tepër dhe të ngrisim cilësinë dhe cilësinë e atij shoshërimi. Në të vërtetë, shoshërimi me Kur'anin duhet të bëhet gjatë gjithë kohas. Kur'ani është libri të cilin Allahu e ka zbritur për ne dhe ne jemi ummeti i Kur'anit, të cilët e besojmë Kur'anin, të cilët e lexojmë Kur'anin, kemi bindje të forta dhe të paluhatshme se ai është libri i Zotit, fjalët e Allahut, me të cilin ne duhet të udhëzohemi dhe kësoj Ramazani duhet të shërbejë për neve si piknisja e riorganizimit të jetës son sipas Kur'anit. Dëshmitë dhe argumentet që e bëjnë akoma më të fëqishme kërkesën që muslimani vërtet do të jetë shumë i afert me Quranin, do të shoshrojt shumë me Quranin, dëshmit dhe argumentet e kësaj janë të shumëta dhe të panumërta. Ibn Abbas i Allah qofti knasur me të thot. Kanën nëbiju sallallahu aleyhi vësallem e gjo edhe në nasë. I dërguari Allahut ishte njeriu më bujarë. ليله ماضر الليل وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ذا اكوما ما بوجار سيزكونيست ايسته ن مو عين البكور رمضانيت نتيلن ايتاكونت جبريلي بينت جبريلي ود ايتاكونت محمد صلى الله عليه وسلم ن مو عين رمضانيت فتبن ابن اباسي وكان يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران جبريلي ta kohaj me Muhammedin s.a.ll. në gjdo natë prej netëve të Ramazanit dhe e mësonin, e përsërisnin, e studionin së bashku Kur'anin. Ndërsa, në transmitimin i cili derit të këne për cilët në përmjet e buhur erës, Allahu qofti knashur me të, që ndronë, kanë në nëbiju s.a.ll. juaradu a lejhi l-Kur'anu fi kulli amin marrë the orid alayhi fi al-am aladhi tuwfi fi marratayn muhammed sallallahu alayhi wa sallam i paraqite al-qurani i ekspozohoi qurani i testoge al-qurani ne çdo vit nganjher ndersa ne vitin ne tecilin ka vdekur do thot ne vitin e fundit te jetes se ti i esh esh testuar me quranin dy her gjat aty viti fjala esh per takimin dhe ballafaqimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me melekun Jibril i cili vinte me qëllim që ta riparsërisin Kur'anin respektivisht me qëllim që të mos lën hapsir ç'të qoftë edhe një shkronjë e vetme prej Kur'anit të shlyhet si efekt apo si pasojë e harresës. Në këtë formë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çu kishte shucrimin e tij shumë intensiv me Kur'anin gjatë gjithë jetës dhe gjatë gjithë kohës aji ishte akoma me i shoshrueshëm dhe kishte një trajtim të veçant që i bante Kur'anit në muajin e Ramazanit. Muslimani është i thirur që të ndjek shembulin e Muhammedit sërallahu aleyhi osellem e lidhur me këtë. Aji gjatë gjithjetës së të sëti dojtë të shoshrohet me Kur'anin, mirë po kur të vi muaj i Ramazanit, muslimani dojtë të bëj një program të veçant të shoshrimit të ti me Kur'anin. Aj program dojtë të ngërthej edhe të përfshi në vete të gjitha aspektet e kontaktit që dojtë të kjetë muslimani me Kur'anin. Aj këtë dojtë të bëj i nzitor dhe i inspiruar nga praktika e Muhammedit sallallahu aleyhi kosellem. Muaj i Ramazanit dojtë të shfrytëzohet si kohë shumë e volitshme dhe shumë e përstatshme për ta mësuar Kur'anin. Në të vërtet, muslimani ka obligim moral që të mundohet që për gjdo vit, kur të vi muaj i Ramazanit, të mundohet ta ripërjetoj zbritjene Kur'anit. Për deri sa Kur'ani ka zbritur në tokë para Afro 15 shekujve, dhe ne nuk kemi pasur atë fatë që ta përjetojme zbritjen e ti në kohën e zbritjes së ti, atër do të mundohemi që spaku të improvizojmë. Spaku të nëzisin vetën tonë që të përjetoj një zbritje të sërishme të Kur'anit duke u munduar që të njohtohemi përsa afermi me porosit Kur'anore. Dhe këtë gjë do të bëjmë duke u munduar që të mësojmë atë qoftë me iniciativa vetanake apo qoftë me organizime kolektive. A i që din të përseris për vete, po një kosisht të mundohet edhe të aumësoj të tjerëve nga se njështë këtë si porosi e përfitojmë prej takimit të Muhammedit sër Allah a.s. me Gjibrilin gjatë muaj të Ramazanit Mësimi i Kuranit në vetë vete është një një ibadet, është një veprim të cilin Allahu e qmonë shumë lartë dhe jo e të mkaqë, mirë po Allahu për këtë shpërblen shumë nga se edhepse është një mjetë në përmjetë cilit arrim dherit e synimi final e a i synimi final është që të jetësojmë më mësimët Kur'anore, me gjitha të edhe si mjetë, është një veprimë shumë fisnik dhe shumë shum meritor për shpërblimin e Allahut fë qëplot. Lidhur me këtë, thot i dërguar e Allahut Muhammedi s.a.w. Me qëtëma qaumën fi bejti min bujuti Allahi, jetëlu në kitabë Allahi, wa jetëda rasunahu fi ma bejnahum, illa nëzëllatë a lehimu rrahma, o hafët humu l-melaike, o nëzëllatë a lehimu s-sekina, O zkërehom Allahu fi mena inda. Saherçun njerzit takohen në një shtëpi për shtëpive të Allahut, që ta lexojnë Kur'anin dhe ta studiojnë ata ata ndër mes vetë, të sqejojë dhe të tregojë ai që di më shumë, të mësojë ata të që dinë më pak. Kur ndodh kjo, Allahu Azza wa Jall ka për të mbuloar ata me mëshirën e Tij, ka për të qetësuar ata. Ata do të rrethojnë nga enjëjt dhe Allahu Azza wa Jall do të krenohet me këta njerëz duke i përmendur në shosërin e ti, duke i përmendur atje lartë ku është shosëria më e mirë. Mirë po, një pyëtje që duhet të nashqetsoj dhe që duhet vazhdimisht të ja parashtrojnë vetës është a mi afton vetëm ledzimi i Kuranit. Edhepse, ledzimi i Kuranit është një veprim, është një ibadet për cilin njeriu pa dyshim shpërblehet shumë dhe ka mundësi të përfitoj shumë për e ti me gjitha të të Vetëm leximi i Kuranit nuk është synim në vetë. Nuk është objektivi, të cilin nëse e realizo, realizojmë, kemi arritur çdo gjë që duhet të arrijmë në jetën e kësaj bote. Leximin e Kuranit për cilin dhe për i cili të përfitojmë shumë, për cilin do të shpërblehemi pa masë, duhet ta përcjellim edhe gjëra të tjera të cilat do t'ju përmendim. Vet fakti se Allahu i madhruar e ka cilësuar Kur'anin si hudejul hudal lin nasi u baynat min al huda wal furqan u zaimran per njerzit njër, vet shqarues më i mirë i të gjitha udhëzimeve dhe dallues i të vërtetës nga e pavërteta vet ky fakt na tregon se në ato momente kur i lexojmë këto udhëzime automatikisht obligohemi ç'të njëjtat të jetësojmë në praktikën to. Kur ta kimi ledzuar Kur'anin dhe kur t'jemi munduar që ta kuptojmë atë, obligohemi që të përudhemi me uðhëzimet e Kur'anit, që jetën tonë ta organizojmë si pas atyre uðhëzimeve. Allahu i madhruar thëtë, dhalikel kitabu la rajba fi hudellil muttëkin. Kjo është librinët cilin nuk ka pikë dyshimi, kjo është uðhëzim për njerëzit e devatëshëm. Në tjetër ajetë, Allahu thëtë, Haa bayanun lin-nasi we hudan we mowa'izatan lil-muttaqin Ky është sqarim për njerëzit dhe është udhëzim dhe këshill për njerëzit e devotshëm Në tjetër ajet Allahu i madhruar thot Ja yuhannasu qad ja'atkum mowa'izatun mir rabbikum we shifao lima fis-sudur we hudan we rahmatun lil-mu'minin O ju njerëz ju ka ardhur juve një udhëzim dhe këshill prej Zotit tuaj, i cili është njëkosisht edhe shërim për zemrat e njerëzve. Ajë kësisoj është edhe u dhëzim dhe mëshir për besimtarët. Ndërsa, në tjetër ajetë, Allahu i madhruar i drejtojët Muhamedit sallallahu a.s. me fjalet o në zelna a lejkel kitabe tibjanin li kulli shej, o hudan, o rahmetan, o bushralin muslimin, dhe ta kemi zbritur ne ty librin shërim për zdo gjë, por një kosisht aje është edhe u dhëzim, edhe mshirë dhe përgëzim për muslimanat. Nëse i analizojmë këto ajete që u cituan, do të vërejmë se për të arritur muslimani gradën e lartë të të qenit prej elmutekin, prej njerëzve të devatshëm, prej njerëzve të cilët vërtet kanë arritur me të drejt të quhen edhe të kualifikohen si njerës që kanë frikë dhe respekt meritor dhe Allah të fuqiplot. Nëse njerëz Dëshirojnë të arrijnë gradën e besimtarëve të mirëfillt, të muslimanëve të nanshtruar ndaj Allahut. Ata duhet të udhëzohen respektivisht të për udhën me udhëzimet e Kuranit, në mënyrë që jetën e tyre ta nanshtrojnë dhe ta organizojnë sipas atyre udhëzimeve që burojnë prej fjalës së Allahut fuqiplot. Në të vërtetë, rezultati i tër kësaj do të jetë se njeriu i cili arrin që të udhzohet dhe të organizoj jetën e ti si pasëmsimeve kur anore, aj do të sigurohet prej të gjitha dështimeve. Aj do të sigurohet prej frikës dhe piklimit. Allah i madhruar thot, fe imma jetjen në kum minni huden, fe men të bia hudaje, fe la khaufun alejhim, wa la hum jahzenon. Juve gjithsesi do të vi prej meje një udhëzim, andaj aj i cili e pason udhëzimin tim, e ndjek atë dhe e praktikon atë për të këtilët, nuk do të ketë frik e asë që do të piklohen, nuk do të ketë frik për të ardhmen e tyre nga se suksesi i tyre është i garantuar dhe nuk do të piklohen për atër që u, kaluar, që u ka kaluar nga se edhe ajo është në favorin e tyre. Këtë Kur'an me cilin Allah i madhruar nga ka begatuar e i cili gjithësësi bën pjesë në grumbullin e madhë të begative të shumëta të muaj të bekuar të Ramazanet dhe këtë muaj të Ramazanit në të vërtejtë muslimanët duhet të mëndohen të apërjetojnë si koha e zbritja së Kur'anit respektivisht si koha kur Kur'anit duhet t'i apin hapsir që të depërtoj në jetën e tyre pra se cili musliman i cili ndijen qfar do nostalgje qfar do malënëgjimi për kohën në të cilën ka zbritur Kur'ani dhe gjdo njeri prej neve dherisa i ledzon ajetet e Kur'anit, dherisa i dëgjon hadithet e Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, dherisa i ledzon për kohën dhe rëthanat në cilat ka zbritur Kur'ani, s'ka dyshim se nuk mundet e të mosën nga cmohet në brendin e ti, e të thot ah, si kur të kisha qenë edhe un dëshmitar i asaj kohë. Që të përjetoj bekimet, të përjetoj mëshiren e Allahut në mënyrë të drejt për drejt, të bëhem protagonist dhe dëshmitar i kohës në të cilën kanë zhbiritur fjalë e amshueshme të Allahut fuqiplot. Megjithatë, edhe pse nuk kemi pasur rastin edhe mundsinë të përjetojmë personalisht një gjë të tillë. Kjo nuk do të thotë se kemi arsye ç'të privojmë veten ton nga të përjetuarit e situatave të ngjashme. Duke e pat duke e patur parasysh se Kur'ani me të vërtetë ka një freski e cila nuk vyshket as njëherë. Kurani ka një aktuali, aktualitet i cili gjithë një është interesantë. Kurani ka një originalitet i cili gjithë, gjithë një vje në shprejhje. Dhe ne kemi mëndësi që vetës son ti improvizojmë një situatë sikur të ishim dëshmitar të zbritja së Kuranit. Në të vërtet, kam bindjen se shumë musliman as përsa afermi nuk e kanë idenë se qëfar pasurie e madhe është Kurani. Përderi sa është kështu, ata kanë mundësi që tani, në këtë muaj, në muajin e bekuar të Ramazanit, të mundohen të kompenzojnë mos njohjen e tyre ndaj Kurani. Të mundohen të evitojnë pasojat e një neglijenëce, e një shpërfilje të vazhdueshme e cila ka qenë ndaj Kurani nga ana e muslimanve. Të mundohen e të përmjësojmë një gjëtë të tjilë dhe të evitojmë pasojat e saj, për arsye se tani e kemi kohën, tani e kemi mundësin që të ripërtrim shosërimin tonë me Kur'anin. Kjo shosërim me Kur'anin s'ka dyshim se i ka momentet edhe i ka format e veta. Si duhet të jetë shosërimi yn me Kur'anin? Janë disa veprime të cilat muslimani duhet të të këtë parasysh në mënyrë që të përjetoj një shosërim të mirë felt me Kur'anin. Ato janë ledzimi i Kur'anit dhe meditimi i ti, pastaj të hullumtoj në thelsit e kutimeve Kur'anore, në mënyrë që të gjej përgjigje për pyetjet të cilat duhet të ngacmojnë, duhet të shqetsojnë në jetën e ti. Shembul, qka donë Allahu, qka urenë Allahu, cilët njërez Allahu i don, cilët njërez Allahu i uren. Pastaj të bëj njësi matëse për jetën e vetë, të bëj mekanizma vlerësues për vetën dhe personalitetin e vetë, dhe në këtë form të shohë se jeta e ti a ka patur sukses, apo ka qenë një dështim. Si ka mundësi të aplikohet një gjë e tilë në praktikën tonë, do të kemi mundësi të njohtohemi njështim në pjesën e dytë të emisionit e cila pason pas një pauze të shkurtër andaj çndroni me ne la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammad ashraful a'rab wal ajami غير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم لا اله الا الله لا اله الا الله الا Në deruar shikues, ja ku u kthyem sërish në emisionin ton. Në të vërtetë ajo që duhet të brengosemi për te, të, duhet të na shqetësoj respektivisht duhet të kemi një një program se si të realizojmë atë, është si të udhëzohemi ne me Kur'anin. Respektivisht si do të bëjmë disa hapa praktik në mënyrë që afria jon me Kur'anin, shosrimi ynë me të të jetë sa më efikas dhe sa më fritë dhanës. Prej pikave kryesore që duhet të ketë se cili njeri, se cili musliman në projektin ma dhort, shoshrimit ati me Kur'anin, duhet të jetë ledzimi dhe meditimi rrëth kuptimeve të Kur'anit. Në të vërtet, gjdo porosi e cila na vjenë, e porosia hyunore e manifestuar në fjalet e Allahut në Kur'anin, porosia ma e madhe, duhet të ledzohet Pas taj duhet të kuptohet në mënyrë që ato kuptimet që nëziren prej përfundimit të asaj Duhet të jetë më e lehtë për ti praktikuar Dhe muslimani e ka për detyr që Kuranin të apërjetoj Sikur tjetë ajo një parosi e Allahut fuqiplot e drejtuar pikrisht ati Parosi e dedikuar ati me emër dhe mbi emër Nëse arim që Kur'anin të trajtojmë kësisoj, ne do të mundohemi maksimalisht që atë të ledzojmë mirë. Madje nuk do të humbim asë një qast për të lënë ledzimin e ti për më vonë, por gjithë se si do të ledzojmë shumë shpejt, do të ashfletojmë, do të hullumtojmë, qëfar kemi në të dhe të mundohemi që të njëtë atë pastaj të ishtimë në praktikë. Nëse kemi mundësi të paramendojmë që na ket arritur një letër prej dikujt që është i rëndësishëm. Ne sigurisht se do të nxitonim në hapjen e asaj letre për të kuptuar se çfarë na shkruan ai person i rëndësishëm në atë letër, çfarë kërkon prej ne, çfarë dëshiron të na thotë. Ndërsa ky Kur'an me të cilin Allahu na ka dhëruar dhe na ka privilegjuar e ç'është thirrje e veçantë për secilin prej ne është shumë më ma i madhë dhe shumë më i rëndësishëm në mënyrë që të mos kemi ne hapsirë, të mos i alejojmë vetës që të silemi në mënyrë mos përfilë se ndaj Kur'anit. Gati që nuk ka shtëpi muslimani që nuk gjendet Kur'ani prezent në atë shtëpi. Me gjithë atë, nëse kamën si të bëhet një hulumtim, do të vërejmë se është shumë shqetsuese se sa musliman e ledzojnë Kuranin. Sa musliman e din se qfar thot Kuranin. E këtë tani e kemi shumë të leht edhe në gjuhën tonë, duke e pasur parasysh për këthimet që janë bërë Kuranit, si dhe komentet dhe shpjegimet që janë bërë në gjuhën tonë. Allah i madhruar lidhur me këtë thotë. Kitabun Enzelnahu Ilejke Mubarakun Liede Baru Ajatihi o Liede Dhekara Ulul Elbab. Një liber Ta kemi zbritur ne ty, o Muhammed, dhe a i libar është i bëkuar. A i libar është plot e për plot dobi e përfitime. Po qëllimi i zbritit se këti libri është lijet dhe beru ajati, që njerëzit të mendojnë rëth ajeteve, rëth fjallive dhe udhëzimeve të këti libri. O lijet edhe këra ullul elbab e pastaj, ata më të mëhençurit do të përkujtohen ata më të mëhençurit do të udhzohen ata do të jenë në gjendje që pastaj të njëjtat tua shpjegojnë edhe të tjerëve në të vërtetë prej synimeve të zbritjes së Kur'anit synim fillestar pa cilin nuk mund të kalohet tek hapa të tjerë është që njeriu ta lexojë Kur'anin dhe të meditojë rasti në çetër ajet në Kur'an Allahu madhruar thotë e felajet e dëbberu në lë Kur'an, o le u kane minë indi gajri Allahi, le u e gjedu fihi khtilafën këthira. A thua, a nuk meditojnë ata rëthajeteve të Kur'anit? A thua, a nuk ka ardhur koha që ata të shfletojnë Kur'anin, të aledzojnë, të përpichen, të kuptojnë, të hulumtojnë rëthkuptimeve të ti? Nga se, kërëan është shumë unikat, kërëan është shumë original, kërëan është shumë kompakt, Sa që nuk ka mundësi njëriu të hasë në kundërthanje në mes një ajeti që ledzohet në filim, me një ajet tjetër që ledzohet në mes, apo me një tjetër që ledzohet në fund të Kur'anit. Nuk ka divergenca edhe nuk ka kundërthanje në mes ajeteve të Kur'anit, dhe kjo është kësisoj për arsye se ka zbritur nga ana e Allah të fuqiplot. Dhe Allahu thot, "Ose ka nga ndonjëri tjetër, do të gjejnë në të ndryshime të shumta." Sikur Kur'ani të ishte predikuar nga dikush tjetër, përveç se prej Allahut, do të hasnin dhe do të gjenin në të shumë kundërshtnie. Prandaj, lexuarit e Kur'anit, përveç se leximi i tij në original, në gjuhën e Kur'anit, në gjuhën arabe, leximi i tij është ibadet. Është vepër për të cilës njerëzit përfitojnë dhe për leximin e çdo shkronje ata kanë shpërblim dhe është mirë ku shka mundsi të mësoj leximin e tij origjinal, mirë po, gjithsesi, duke mos lënë anash leximin e përkthimit, leximin e kuptimeve, hulumtimin rreth Kur'anit, posaçërisht tani që mundsi çdo njeri prej neve i ka fare pranë doras. Pikë tjetër e rëndësishme në mënyrë që shoshrimi ynë me Kur'anin të jetë sa më i suksesshëm, sa më kuptim plot, sa më dobiproras Ashta çanet ti bajm vetas pyetje të cilat e dim paraprakisht se do t'i gjejmë në Kur'an. Mirpo, për secilën prej pyetjeve ta bajm nga një lexim, nga një skanim të Kur'anit, lexim prej fillimit deri në fund. Shembull, e bajm pyetjen e pastë, çfar don Allahu? Çfar i pëlqen Allahut? Edhe e shkruajm këtë pyetje në një flet. Pastaj e marrim edhe e lexojm Kur'anin prej fillimit ose deri në fund. Edhe çdo gjë që ço është e përshkruar e i përgjigjet kësaj pyetje ne duhet ta ta shënojmë s'paku ta shënojim vendin emrin e surës edhe numrin e citatit pastaj në fund ti mbledhim të gjitha ato edhe do të kemi një pasqyrim real edhe të plot se çka don Allahu dhe çfarë i pëlqen Allahut në mënyrë që ato cilësi të cilat burojnë prej atyre përshkrimeve të mundohemi që edhe ne të pasorojmë jetën tonë me virtytët cilat burojnë për atyre përshkrimeve. Ose nëse marim do një pyetje tjetër, qëfar uren Allahu, qëfar kandaluar Allahu, e kështu me radhë. Dhe përse cilën për i këtyre pyetjeve, të bëjmë nga një ledzim hulumtuës të Kur'anit. Dhe të i shënojmë ajetet, citatet Kur'anore, dhe në fund kur i ledzojmë vetëm ato, e kemi një përgjigje të plot lidhur me njështë ata që na mundon lidhur me atë që dëshirojmë të kuptojmë nëse marrim shemb çfarë dëshiron Allahu respektivisht kë e don Allahu kemi ajete të shumta në Kur'an të cilat kryesisht thejfronojnë pas një përshkrimi paraprak ose një nxitje paraprake për një veprim për një kështu me radh përfundojnë me Allahu e don këtë edhe kët për shemb Allahu Azza wa Jalla thot wa ahsinu inna Allahu yuhibbul muhsinin dhe bohuri dhe bohuni bamirës, ngasë Allahu i don bamirësit. Një udhëzim shumë i madh, një udhëzim shumë i rëndësishëm, për arsyesë se nuk kemi mundësi as të na shkojmë mendja se Allahu don diçka e cila nuk është e mirë, ose të na shkojmë mendja se Allahu don diçka e cila nuk është e arritshme për neve. Bohuni bamirës, ngasë Allahu i don bamirësit. Në të vërtetë për kësaj kuptojmë se bamirësia është një virtyt shumë i çmueshëm çdo personin i cili e posëdon këtë virtyt, Allahu e don shumë. Në të vërtetë, jo vetëm kjo, por çdo gjë që është e mirë, Allahu i madhruar e don dhe çdo gjë që është e kapshme për logjikën tonë, edhe na duket me mendjen e shëndosh se është e mirë, s'ka dyshim se ai është një virtyt të cilin Allahu i madhruar e don. Në anën tjetër kemi edhe ajete të tjera në të cilat Allahu Azzeveli na tregon se se çka don. Foth wallahu yuhibbus sabirin. Allahu i don durimtarët. Në citrat e thot Wallahu i hubbu al-mutahhirin. Allahu i don ata që pastrohen. Cili do prej këtyre ajeteve ka një kuptim shumë të gjerë. Dhe cili do prej këtyre ajeteve do të doje të ishte një tansë msimore për neve. Për arsye se nëse ndalemi te Wallahu i hubbu al-sabirin. Allahu i don durimtarët. Do ta vrejm se virtyti i durimit, virtyti i sabrit të mirfillt, vërtet është një gjë të cilën Allahu e çmon shumë lart, edhe të cilën Allahu e don dhe njeriu i cili është i paisur me të, Allahu gjithsesi përgatit shpërblim për të. Ndërsa në anën tjetër, nëse e marrim shembullin, Wallahu yuhibbul muttahhireen, Allahu i don ata të cilët pastrohen. Do ta vrejm se pastrimi është një është një proces i cili ndodh në jetën e njeriu, edhe i cili ndodh si në fizikun e tij, po ndodh edhe në shpirtin e tij. Dhe Allahu i don të gjitha ato aspekte pozitive, në citat njeriu m'janon nga jeta e tij njolla. Qofshin ato njolla të cilat lindin vetvetiu apo njolla të cilat e reflektohen si pasojë e ndikimeve të jashtme. Dhe kur njeriu arrin të pastrojë veprimtarinë e tij Arrin të pastrojë sjelljet e tij, arrin të pastrojë zemrën dhe mendimet e tij, arrin të pastrojë trupin dhe shtëpinë e tij, atëherë sa më shumë që synon dhe sa më shumë që arrin ai njeriu do të bëhet më i dashur tek Allahu Fuqiplot. Për të gjitha këtyre ose edhe prej pyetjeve tjera, të cilat mund ti mund ti parashtrojmë duke kërkuar përgjigjen në Kur'an, pastaj do të fitojmë Një tërsi, gjer, një tërsi më të gjerë, një tërsi më të madhe të mësimeve të cilat pastaj do të kemi mundësi që t'i aplikojmë në formë testi në jetën ton. Ato mësime ne do t'i shëndrojmë në një kalëpë me cilin pastaj ne do t'kemi mundësi të vlerësojmë vetën ton edhe të vlerësojmë veprimtarin ton. Dhe nëse njëri ju jo arrinë të bëjë një gjëtë të tilë, atër s'ka dyshim se kualiteti dhe cilësia e jetës së ti do t'jetë shumë e lart. Ngase nëpërmjet këtyre mësimeve të cilat burojn prej udhëzimeve kur'anore, njeriu do të jetë në gjendje të bëjë kritere dhe parametra në mënyrë që të vlerësoj jetën e tij, të vlerësoj atë që ka kaluar dhe vlerësimi i të kaluarës bëhet vetëm me një qëllim, me qëllim të mos përsëritjes së gabimeve dhe me qëllim të bartjes së anëve pozitive dhe përparësive tek e ardhmja dhe derisa e ka krijuar sistemin e vlerave që burojn prej udhëzimeve kuranore, ai do të jetë në gjendje që jeta e tij ta vlerësojë sipas këtyre mësimeve që burojn prej Kuranit. Në anën tjetër, ai do të jetë në gjendje që edhe hapat që i bën drejt ardhmëris të ketë garantë se është duke ecur në drejtimin e duhur, për arsyesë se ajo ç'është e sigurt burojn nga Kurani. Suksesi edhe mirqenja është përfilja e udhëzimeve kuranore dhe organizimi i jetës si pasë mësimeve që burojnë prej fjalve ta Allahut fuqiplot. Allahu i madhruar, lidhur me këtë, thëtë, Inna hadhe l'Quran e jahdi lilleti hi e ahsen o ju beshiru l'mu'minin e ledhine ja ameluna s'salihati anna lehom e zhra në kebira. Vërtet, këy Kuran udhëzën ka ajo që është më e mira. Ky Kur'an o dhëzon ka ajo që është më perfekte dhe i përgëzon besimtarët të cilët bëjnë vej pratë mira, se vërtet atyre u takon një shpërblem shumë i madhë. Kjo mirësi edhe kjo perfekte ka e cila o dhëzon Kur'ani nuk është vetëm deklarative. Nëse e marim Kur'anin edhe e shfletojmë prej fillimit deri në fund. Do të shohim se nuk ka problematik me të cilën ballafaqohet njeriu gjatë jetës së tij e për cilën Kur'ani nuk ka dhënë udhëzim, përgjigje, zgjidhje ose kështu me radhë. Dhe përderisa është kështu, prapë nëse i marrim i krahasojmë përgjigjet kuranore ose i krahasojmë zgjidhjet që ofron Kur'ani me çdo gjatjetër, do të vrejmë se këto të Kur'anit janë ideale. Këto të Kur'anit janë më të mira. Si të mos jetë kështu, kërë edhim se Kurani është fjall e Allahot, është fjall e të gjithë di shmit, i cili i di ka përfshi me dien e ti të gjitha gjerat që ka ndodhër në të kaluaran. Kështu që nëse Kurani jepë ndonjë përshkrim të se kaluarës, atëherë dojt të jemi të bindur se aja ashtu ka qenë. Nëse Kurani jepë ndonjë paralajmrim për të ardhmen, atëherë dojt të jemi të bindur se ashtu do të ndodhë për arsye se kaluarës i gjithdishmi e di që ka ka ndodhur dhe e di qëfar do të ndodhë. Ndërsa në aspektin legislativ, gjithashtu duhet të imi të bindur se ajo që buron prej Kur'anit është më e drejta dhe më e mira, nga se Allahu fuqiplot është i gjithdishmi i cili një kosisht e di se qka është më e mirë dhe më e dobishme për njerion. Andaj, nëse një gjë urdhron Kur'ani në të, duhet takimi parasysht se ajo gjithsesi është e mirë. Nëse një tjetër Kurani e ndalon, atëherë gjithashtu duhet të akimi parasysh se ajo është edamshme. Fët, Abdullah i bun me s'udi, Allahu qofti knaqër me të, kur të dëgjosh, a jetë të Kuranit, i cili filon me thirjen, ja, e juhe ledhine, amenu, o ju që keni besuar, atëherë ti, o musliman, drejtoje të dëgjuarit tënd ka ajo thirje, nga se pasaj, ose pason një urdhër, të cilin ti duhet t'aveprosh, ose paso një ndales të cilin ti duhet t'a respektosh. Këto udhëzim që e jep Abdullahi për Mesrudi, ka do me thë një shumë të madhe, për arsye se, Kurani është porosia e Allah të fuqiplot për gjdo njerin prejneve, dhe kësisoj se cili prejneve duhet t'a përjetoj, para mendo, kur Allahu thretë ja e juhe ledhine e menu, o ju që keni besuar, ti o musliman gjithse si kështë, Bon pjesna e thirrjeve, edhe ty po të drejtohet Allahu fuçi plot. Andaj nuk do të ishte korrekte, edhe nuk do të ishte e drejtë që muslimani takë të çndrem shpërfillës ndaj kësaj thirrje, që Allahu e thret e ai të mos i përgjigjet, çka Allahu i drejtohet e ai të mos e dëgjojë e kështu me radhë. Pas gjithë këtyre thirrjeve, pra pasojn udhëzime, të cilat nëse i respektojmë, s'ka dyshim se do të jenë shumë të dobishme për jetën tonë dhe gjithashtu do të jeni garancë se jemi duke e hecur në drejtimin e duhur. E drejtimi i duhur është ai drejtimi, të cilin nëse ecim në thë nuk do të pendohemi asnjëherë. Nuk do të pendohemi as në këtë botë e as në botën tjetër. I ktill është muaji i bekuar i Ramazanit. Është muaji i bekative të shumta dhe bekative të mëdha, që në krye të të gjitha këtyre bekative dhe mirësive është padyshim bekatia e madhe e Kur'anit famlar muaj në të cilin ka zbritur Kurani, muaj në të cilin ne muslimanët do të ripërtërim qëndrimin tonë dhe i Kuranit, nëse evrem se vërtet ka mangësi dhe ngecje, të mundohemi t'i flakim ato, të mundohemi t'i evitojmë pasojat e atyre që kanë qenë në të kaluarën, dhe ta përjetojmë muajin Ramazanit si kur të kishte zbritur Kurani mutani. Ta përjetojmë si kur të kishtë e zbritur Kurani drejtuar mun neve, personalisht, nëse arrim të abojmë një gjatë të tilë, atër s'ka dyshim se të gjithë do të përudhemi me udhëzimet e Kuranit, të gjithë do të ndryqohemi me dritën e ti, dhe të gjithë do të përjetojmë mëshiren e Allahut të manifestuar në përmjet Kuranit. Muaj i Ramazanit s'ka dyshim se do të nadhuroj knatësin që të shocërohemi Me shumë për e këtyre begative një nga një Në besim me shpres se në takimet e radhës Do të shpallosim diska nga begatit tjera Derin takimin e arshëm Julem me përkujdesin e Allahë për të që që plot Vusselamu alaikum Vusselamu <tune> alaikum <tune> Vusselamu <tune> alaikum Vusselamu alaikum Vusselamu alaikum Vusselamu alaikum Vusselamu alaikum Vusselamu alaikum Vusselamu alaikum a oh.